День 41 перший. Емпоротичний жирандоль суне пливе проти течії. Від часу як ми два дні тому проминули Мелтонову пристань, непомітно жодних ознак людського житла. Джунглі обступили береги річки, ніби суцільні стіни, Ба більше місцями, де водяна гладінь звужується до 30-40 метрів, вони повністю переплітають гілля у вас над головами. Саме світло тут жовте й густе, як топлене масло, проціджене крізь крони та лопати гілля дерев у вісімдесяти метрах над бурою гладінню кансу. Я сиджу на ржавому бляшаному даху середньої пасажирської баржі і мружу очі, намагаючись розгледіти своє перше дерево Тесла. Старий кад, поруч струже якийсь патичок, човиркнув крізь щербаті зуби у воду і розсміявся з мене. «Нє, так далеко в долішній течії вогняні дерева не ростуть», – пояснює він. «А якби росли, то ліс дідька близько так виглядав». Аби побачити Теслу, треба спинатися на розкрилля. А ми, падер, ще досі дощовими лісами пливемо. Щодня пообіді лє дощ. Правду кажучи, дощ надто м'яко сказано, коли подумаєш про цей справжнісінький велетенський потоп, який щодня падає нам на голови, ховає з собою береги і лупить по даху баржі з оглушливим гуркутом, уповільнюючи наш і без того черіпаший поступ, аж поки не з'являється враження, що ми взагалі стоїмо на місці. Так ніби сама ріка щодень Стає дибкий і перетворюється на вертикальний потік, прямовисний водоспад, яким судно повинно піднятися вгору, якщо мусить продовжувати путь уперед. Жирандоль – старежний плоскодонний боксер, який тягне за собою п'ять барж, геть ніби мама, поділ з якої вчепилася убідрана дітлашня. Три дворівневі суденця транспортують пакунки різноманітного краму, які продаватимуть або імінятимуть мінятимуть на щось інше на тих нечисленних плантаціях та в населених пунктах по берегах ріки. Дві інші пропонують таку собі подобу нішлігу для тубільного населення, яке подорожує Кансум, хоча в мене склалося враження, що деякі з їхніх пасажирів тут прописалися на постійну. Моє особисте ліжко – заплямований матрас і схожі на ящирок комахи по всіх стінах. Після дощу всі виходять на палубу дивитися, як понад холодночою річкою здіймається вечірній туман. Тепер повітря спекотне і перенасичене вологою майже цілий день. Старий Каді говорить, що я спізнився для подорожі дощовим, та вогняним лісами і не стигну проскочити повз неактивні дерева Тесла. Що ж, подивимося. Сьогодні туман схожий мені на душі померлих, що сплять під темним плесом річки. Останні дрантя пообідні хмар розсіюється у верхівках дерев і в цей світ повертається колір. Я спостерігаю, як лісові нетрі переливаються барвами від жовтого хрому до прозорого шафрану і поволі вигорають спершу до вохри, а потім до Умбри і, зрештою, Сутіні. На борту жерандолі в старій каді світить ліхтарі та кандилосфери, що тіліпаються на прогнутих балках верхньої палуби. Тим часом, як джунги, ніби намагаючись не програти в цьому змаганні, починають слабко фосфоросцірювати вогниками-гниличками і підсвічені ними сяйпташки та різнобарне павутиння, перепурхують з гілки на гілку в темнішній верхній частині крону. Маленький гіперіонівський місяць цього вечора не проглядається, але ця близька до свого сонця планета летить у надиво захаращеному космічним сміттям просторі, так що поночі її небеса нерідко ілюмінують зорепади. От і сьогодні метеорі вродило рясно. І вибираючись на широкий плес, ми спостерігаємо над головами їхні яскраві сліди, що сплітаються докупи в цілі сузір'я. Це плетиво довго лишається на сітківці очей, і коли я понурюю очі, до темної води, то бачу в її гладінні те саме оптичне відлуння. На сході яскраво палає край небо. І старий Каді пояснює, що то орбітальні дзеркала, які освітлюють декілька великих плантацій. На дворі надто тепло, щоб повертатися назад до каюти. Я розгортаю під стілку на даху баржі і спостерігаю за виставою небесних огнів. А внизу тим часом тубільці гуртуються сім'ями і заводять нав'язливих пісень говіркою, якою навіть не намагався опанувати. Здумок не йдуть далекі бікура, здіймаючи непогамовану хвилю бентежності. Десь у лісі голосом наляканої жінки вирішить якась звірина. День шістдесятий. Нарешті на плантації пересербо. Хворий. День шістдесят другий. Страшенно занедужав. Гарячка, аж усього трусить. Учора цілий день блював чорною жовчу. Злива оглушає. Всю ніч хмари в небі підсвічені з орбітальних дзеркал. Складається враження, ніби це горить небо. Пропасниця. Про мене турбується жінка. Купає мене, мені не соромно, я надто хворий. Волосся в неї темніше від більшості місцевих. Маломовна, чорні лагідні очі. Господи, це ж треба настільки захворіти у такій далечині від дому. День. Вона чекає, підглядає, приходить з дощу навмисно в тонкій сорочці, спокутує, зна, хто я такий. Пала шкіра під тонкою бавовною темні соски. Знаю, знаю, хто вони, хто підгляда. Чують тут голоси, уночі купають мене. В труті палає, думають, я не знаю. Але я чую їхні голоси за дощем, коли крик. Припини, припини, припини. Де там? Тої шкіри вже знизу все червоне. Я відчуваю дірку в щоці, і коли відшукую пулю, то виплюну геть, геть, агнець Божий, що на себе гріх, світу бере, помилуй нас, помилуй нас, помилуй нас. День 65. Господи, дякую тобі, що порятував одни дуги. День 66. Сьогодні поголився, сам доліз до душу. Семфа допомогла приготуватися до візиту розпорядника. Я чекав на бурмилої грубіяни, бо саме такі працювали на току за вікном. Але до мене завітав спокійний чорношкірий чоловік із трохи шепілявою говіркою. Охочий помогти. Я сильно переймався про те, чим розплачуватимуся за лікування, а він мене переконав, що не брати мені ніяких грошей. Ба більше, він допоможе мені з провідником у гори. Сказав, що сезон уже добігає кінця, але якщо я стану на ноги за 10 днів, то ми стигнемо проскочити через огнеліз, і дійти до розколини, ще до того, як дерева Тесла відуть у повну силу. Коли він пішов, ми трохи погомоніли із Семфою. Трі гіпіріонівські місяці тому її чоловік загинув від нещасливої пригоди під час збору врожаю. Сама вона походила із Порт-Романса, і шлюб із Мікелем став для неї справжнім порятунком, тому назад вона вертатися не стала, а залишилася на плантації різноробом. Я її добре розумію. Вона зробила мені масаж, і тепер я спатиму. Останнім часом мені постійно сниться матір. Десять днів. За десять днів я буду готовий. День сімдесят п'ятий. Перш ніж рушити в путь разом із Туком, я сходив на поля матриці проститися із Семфою. Вона майже нічого не казала, але по очах я бачив, що вона за мною сумуватиме. Піддавши спонтанному бажанню, я благословив її і поцілував у лоба. Поруч посміхався і кивав головою Тук. І з двома вьючними гібридами ми розпочали свій шлях. Доглядач Орландії провів нас до кінця дороги і помахав нам на прощання, коли ми ступили на виску стежку, прорубану в золотавих хащах. Господи, спрямуй нас! День 82. Після тижню походу просіками, та якими там просіками, тижня походу непролазними нетрями жовтого дощового лісу, після тижня підйому. Щораз крутішими від ногами плато розкрилля, цього ранку ми, врешті-решт, вийшли на кам'янисту ділянку, звідки відкрився краєвид на весь обшир джунглів позаду нас аж ген до дзьоба і серединого моря. За вишки нагір'я тут уже сягало всіх трьох тисяч метрів над рівнем моря, тому перспектива вражала. По під ногами аж до підніжжя розкрилля простягалася біло сіра ковдра важких дощових хмар, але в їхніх прогалинах розмотуючись у напрямку Порт Романса. Та над моря виблискував ледачі кани, прозирали хромово жовті пасма лісоки йшли, і пурпурова латка далеко на сході, щоб божився тук була нічим іншим, як нижньою матрицею фіберпластових полів біля Пересебо. До пізнього вечора ми сунули вперед і вгору. Тук, помітно переживає, що ми не встигнемо проскочити вогнелісся, коли в повну силу війду дерева тесла. Я чимдуж старався не відставати, тягнучи перевантаженого гібрида за собою і проказуючи подумки молитви, аби відволіктися від болю, ниючих ніг і злигодній загалом. День 83-й. Сьогодні спакувалися та рушили ще в досвіта. У повітрі висить запах диму та гарі, Разючі зміни в рослинності на плато. Більше не видно сюди сущого яз дерева та густих крончемли. Проминувши перехідну зону куцих вічно-зелених і вічно-голубих заростей, Здівнявшись після цього дрімучим буром мутованих широкохвойних сосен і тросик, ми зайшли у справжнісіньке вогнелісся з його високими прометеями, що завжди супроводжують незмінних феніксів та круглу порость світлих бурштинників. В годими натрапляли на непроходимі чагарі розчіпирених азбесників із їхніми білими волокнистими стовберами, що їх тук барвисто назвав схожими на ізгнилі пісюни подохлих та неглибоко вкопаних великолюдів, або на лихий ухопить. Мій провідник на свій лад розпоряджається словами. Пізно пополудні ми побачили наше перше дерево Тесла. Півгодини ми чвалали вкритою попилом землею, намагаючись не наступати на тендітній пагінці феніксу та полум'яних батогів, сміливо прибираючись золистим ґрунтом, як раптом тук зупинився і тиснув пальцем уперед. За пів кілометра від нас стояло щонайменш стометрове завишки дерево Тесла. Півтори рази Вище за найвищі прометей. Біля його крони чітко бубнявав схожа на цибулину акумуляторний наріст гал, що від нього розросталося в усібіч радіальне гілля, яке кочерявилося десятками жмутів німбової лози і виблискувало срібло металу на фоні чистого неба, зеленої та ляпіс лазурової барв. Все ця картина чомусь викликала спогади про витончену мечеть Високого Ісламу на Новій Меці, легковажно прикрашену гірляндами сухозлотиці. Хапайте гібридиків і манатки, треба й к лихій матері забиратися звідси, бурмотів тук. Він не поліг, щоб ми як стій перевдягалися в спецівку для подорожування вогнилісом. Решту дня та вечора ми пленталися в бранні, в осматичні маски, цупкі чоботи на гумовій підошві, під підчисленними шарами шкірястого гамма сукна. Обидва гібриди нервували і стригли довгими вухами за найменшого звуку. Запах озону відчувався крізь маску, і це мені нагадувало, як малим наріздво, коли можна було байдикувати, я грався електропоїздами у Вільфранш-Сюр-Соні. Сьогодні ми ставимо табір, якомога ближче до пари стезбеснику. Мимрячи собі під носа моторошні застереження та поглядаючи в сутінкове небо у пошуках грозових хмар, Тук навчив мене правильно встановлювати громовідвідні прутирозрядники коло. Хай там що, а я розраховую добре виспатися. День 84. Чотири ранку. Пресвята Богородице. Три години ми висаділи в епіцентрі справжнісінького кінця світу. Вибухати почало одразу після опівночі. Спершу звичайні громи і блискавиці. Не дослухавши стука, я і він за мною витнув голови з намету, щоб поспостерігати за піротехнікою. Я звик до мусонів та буревіїв у Матвій Місяці на Пацемі, тому перша година шторму мене не вразила. Бентежив тільки вигляд неблизького дерева Тесла. Незмінного осердя всіх небесних розрядів. Та вже скоро, коли я став куняти під неспинний шум, лісові бегемоти почали сяяти і плюватися накопиченою в такий спосіб власною енергією. Ось тоді з ланцюга зірвався істинний Армагеддон. Щонайменше сотні електричних дух гримнули в небі впродовж перших десятьох секунд, коли дерева Тесла у своїх дебютних спазмах вивільнили з енергію. Менш ніж у 30 метрах від нас вибухнув Прометей, розкидаючи охоплене полум'ям гілля в радіусі 50 метрів. Зайнялися та зашипіли навколо нашого маленького таборіща громовідводи розрядники, відбиваючи одну електричну дугу біло смерті за другою. Щось провиріщав тук, але під такою навалою шуму та світла годі було розчути бодай один людський звук. Поруч із припнутими гібридами зайнялися вогнем звисні пасма Феніксу. І нажахана тварина, хоч і стреножена, та зашорена все одно зірвалася і чкорнула геть, проскочивши між розжареними прутами громовідводів. Тієї ж миті півдюжини електричних дух сіпнулися від найближчої Тесли до сердечної тварини. У якусь божевільну секунду мені навіть здалося, що я бачу, як світиться крізь кипіння плоті її кістяк. Звірину скорчили перейми, від яких вона підлетіла вгору і просто припинила своє існування. Три години ми спостерігали за кінцем світу. Два розрядники не витримали і впали на землю але інші вісім справно працювали. Ми стуком скрутилися в калачики у розжареному наметі. Дихати ми могли завдяки осматичним маскам, що відфільтровували достатню кількість охолодженого кисню і надмір перегрітого задимленого повітря. Однак вижили ми тільки завдяки відсутності поліску навколо нас і вправному розташуванню табору, який тук розробив далеко від інших цілей в укритті азбесника. Лише це і ще вісім громовідводів з армованого сплаву стоять між нами і вічністю. «Здається, вони добре справляються», – прокричав я Туку крізь шипіння, тріск і грому. Їх роблять так, що вони можуть протриматися годинку, ну, мать дві», – бурмоче мій провіднику відповідь. «Рано чи пізно, скоріше рано, вони вигорять і ми помремо». Я киваю, сьорбою трохи тепла крізь соломинку осматичної маски. Якщо я виживу цієї ночі, то завжди дякувати Господу за його щедрість, і нагоду побачити це видиво. День 87 -й. На корне північно-східне узлісся ми стуком вийшли вчора о півдні, хутко розбили табір на березі маленького струмка і проспали 18 годин поспіль, компенсуючи три безночі, коли ми не змогли склепити очі, і два безумні дні, впродовж яких довелося неспинно йти кошмарними згарищами та пожежами. На підступах до крутосхилого кряжа, що позначав край вогнелісу, куди б не подивилися, то бачили стручки із зернятками та шишки, що вже бояли новим життям вогненних біологічних видів, які були згоріли в полум'ї попередніх двох ночей. П'ять громовідводів усе ще функціонували, але ні в мене, ні втука не було бажання випробовувати їх у роботі ще одну ніч. Єдиний живий гібрид повалився з ніг та помер, щойно ми зняли з нього тяжкі сумки. Сьогодні я прокинувся на світанку від звука потічка, що жибунів поруч. У вздовж берега я пройшов 10 кілометр на північний схід, дослухаючись до того, як поступово нищав його голос. І раптом струмок зник із моїх очей. Розколене. Я ледве не забув про пункт нашого призначення. І сьогодні вранці, плутаючи в тумані та невпевнено стрибаючи із одного мокрого каменя понад усе ширшим потічком на другий, я скочив на останню брилу. Мало не заточився, відновив баланс і подивився вниз, куди зривався водоспад – на серпанок скелії річку з висоти 3000 метрів. Розколона не утворювалася внаслідок ерозійних процесів на високому плато, подібно до легендарного Великого каньйону на Старій Землі або тріщини світу на Хевроні. Попри бурхливі океани та материки схожі на земні, з погляду тектоніки Гіперіон – фактично мертва планета. В цьому відношенні вона більше схожа на Марс, Луз, або Армагаст, де континентальний древ відсутній. І так само, як і на Марсі та Лузі, вплив на гіперіон справляють його глибокі льодовикові періоди, чия регулярність тут пов'язана ще й із циклом тривалістю 37 мільйонів років, зумовленого довгим еліпсом нині віддаленого компонента подвійної системи – карликової зірки-супутника. Комлог порівнює розколону із долиною Маринер на Марсі до його терроформування. Адже поява обох пов'язана з ослабленням кори планети внаслідок чергування періодів мерзлоти, танення впродовж багатьох тисячоліть та подальшого вимивання порід підземними річками, такими як кани. Відбувалися масивні суви ґрунту та провали, що, зрештою, творили довжелезний шрам у гористій частині материка Аквіла. Незабаром до краю розколоний підійшов ітук. Гулякая намагався відіпрати від попелу та диму свій дорожній одяг і сутану. Я хлюпався у холодній воді, мив свою бліду плоть, і голосно розреготався, коли крики тукового гухання відбивалися від північної скелі у двох третинах кілометра від мене. Через пророду самого обвалу кори планети ми з туком, виходить, стояли на скельному карнизі, який ховав від нас, власне, під нами, південну стіну. І з першого погляду небезпечний, він мільйони років опирався силам тяжіння, тож, певно, міг іще кілька годин потерпіти нас. Поки ми купалися, відпочивали, волали хрипоти, насолоджуючись луною від свого лементу, і взагалі тлумилося немов діти, яких випустили зі школи. Тук зізнався, що ніколи не проходив огнеліз повністю, і не знає, кому це вдавалося зробити в цю пору року. Також він заявив, що тепер, коли дерева Тесла набрали повної сили, йому доведеться чекати щонайменше три місяці, поки він зможе повернутися назад. Здається, він не надто сумував через це а я і собі був радий, що матиму товариша. По обіді ми поетапно перенесли мої речі і обладнували табір біля струмка в сотні метрів від карниза, а сортування пленопінових коробок з остаткуванням облишили на завтра. Під кінець дня похолоднішало. Після вечері, уже в присмерках, я дістав термокуртку і прогулявся у самоті до скельного карниза на південний захід від того місця, де я вперше вийшов до краю розколений. Виявилося, що нове місце огляду Далеко винесене над рікою, і з нього відкривалася просто незабутня панорама. Над невидимим високим водоспадом здіймався туман і в мінливій запоні серпанку із його розпорошених крапель при західне сонце множилося в десятках фіолетових сфер і ще більшої кількості веселок. Я спостерігав народження кожного їхнього спектра, стежив за тим, як він злітав у сутінковому небі, де й помирав. З охолодженням повітря в тріщинах, в шпаринах та печерах плато. Тепле повітря починало підніматися, підхоплюючи за собою листя, галузочки і пасма туману у вертикальному потоці. В розколені народжувався звук, так ніби сам континент озивався голосами кам'яних велетнів, співом гігантських бамбукових флейт церковних органів завбільшки з палаци. У цій пісні лунали чисті бездоганні ноти найширшого діапазону від зінкового сопрану і до найнижчого із басів. Я міркував провектори вітру та їхній напрям. Відносно рифлених гірських стін про печери глибоко під резонаторами тріщин у нерухомій корі планети та про ілюзію людських голосів, яку була здатна створити така випадкова гармоніка звукових хвиль. Але зрештою я облишив ці умовиводи і просто слухав прощальний гін сонцю у виконанні розколини. Коли я йшов назад до намету у колі біолюмінесцентних ліхтарів, саме починалася світлова кононада метеорів які осявали небо під віддалення гупання вогнелісця, що розганяло полум'яні брижі вздовж обрів на півдні та заході, нагадуючи собою артилерійський вогонь старожитніх воїнів старої землі часів до гіджри. Уже в наметі я перебрав усі канали дальнього зв'язку на Комлозі, але нічого, крім статичного шуму, не знайшов. Підозрюю, що навіть якби сюди колись долетів найбільш східний сигнал примітивних супутників зв'язку, які обслуговують фібропластові плантації, Насправді, крізь ці гори та життєдіяльність дерев Тесла зміг би проникнути тільки жорсткий лазерний промінь або плюс-сигнал. На пацемі в монастирі мало хто носив із собою персональні комлоги, але інфосфера завжди була під рукою, завжди доступна. Тут вибору не лишалося. Я сиджу, і під усе тихіший вітер дослухаюся до останніх нот із каньйону. Спостерігаю, як небо одночасно темніше та спалахує, сміхаюся туковому хропінню, зі спальника на дворі, і кажу собі, якщо це заслання, то нехай буде так. День 88. Тук мертвий. Його вбили. Я знайшов тіло, коли вийшов з намету на світанку. Він спав на дворі, всього лишень у чотирьох метрах від мене. Говорив, що воліє спати просто зоряного неба. Убивці перерізали йому горло в сні, Крику я не чув. Правда, мені снилося, що в мене гарячка, і мене доглядає семфа. Снилося, як прохолодні руки торкаються шиї та грудей, торкається розп'яття, що я його ношу з дитинства. Я стояв над тілом тука, прикипівши очима до широкого темного кола, де кров'ю просяк байдужий ґрунт гіперіона, і здригнувся від думки, що сон був більше, ніж сном, що вночі мене і справді торкалися руки. Зізнаюся, моя реакція на те, що сталося, більше нагадує переляканого старого дурня, аніж священнослужителя. Я соборував тука, але з нападом паніки покинув тіло свого сердечного провідника і відчайдушно заходився шукати в припасах хоч якусь зброю. Знайшов мачете, яким прорубав собі шлях у дощовому лісі, та малопотужний мазер, за допомогою якого планував полювати дрібну дичину. Не знаючи, чи зміг би я ним позбавити когось життя, навіть рятуючи своє власне. Однак усе ще панікуючи, я озброївся мачете, мазером та потужним біноклем і рушив до великої брили на краю розколини, звідки озирнув околиці в пошуках можливих слідів душогубів. Ніде нічого не порушилося якщо не брати до уваги крихітних деревних тваринок і павутиння, що, як ми ще вчора бачили, літало поміж гілля в лісі. Нетрі здавалися аномально густими та похмурими. На північний схід по стіні розколини тягнулися сотні терас, виступів, скельних балконів, де собі могли знайти притулок цілі зграї дикунів. В тих безкідах та вічному тумані могла заховатися справжня армія. Минуло 30 хвилин безплідної варти і дурнуватого боягузтва. Я повернувся до табору і приготував тіло тука до поховання. Дві години я купав годящі могили у кам'янистому ґрунті плато. Загорнувши землю і скінчивши всі формальності, я не зміг придумати нічого особливого, що можна було би сказати про грубуватого кумедного коротуна, котрий був моїм провідником. Наглянь за ним, господи! Нарешті проказав я, огидний сам собі через таке лицемірство і глибоко переконаний, що звертаю ці слова тільки до себе. Даруй йому безпечний шлях. Амінь. Цього вечора я приніс табір на півкілометра північніше. Немет установлено на 10-метровій галявині, але з тилу його підпирає скеля, спальники я всі підгорнув поближче, і мачети з мазуром лежать недалеко. Поховавши тука, я перевірив припаси та коробки з устаткуванням. Вони нічого не взяли, крім решти громовідводів-розрядників. Першою думкою було, що ті, котрі хотіли вбити тука і залишити мене тут назавжди, переслідували нас по вогнеліссю, але мотиву такого складного плану я вигадати не подужав. Якби це були робітники плантації, то зробити вони це могли ще вночі у дощовому лісі, або ж, що значно краще з погляду вбивців, глибоко в нетрях вогнелісу, де парочка обвуглених трупів нікого не здивує. Залишається бікура. «Мої примітивні підопічні. Я подумував вернутися через Огнелісся без громовідводів, але дуже швидко відмовився від цієї затії. Залишуся і, можливо, загину. Піду, загину, напевне. Три місяці, поки дерева Тесла не поснуть. 120 місцевих діб по 26 годин кожна. Ціла вічність. Господи Ісусе, і за що мені таке? І чому мене не вбили минулої ночі, якщо я просто офіра для наступної? Ті ще через одну. Я сиджу на брилі, навколо мене сутеніє. Я дослухаюся до скіглення нічного вітру із розколени, що тепер здається таким зловісним. І я молюся, а небо осявають перші криваві розчерки метеорів. Промовляю слова до себе.